101,9 Radio 1, Radio 1, Cissi Walin. Där funkade radiomikrofonen. Cissi Walin heter jag, och du lyssnar på Radio 1, och idag så ska vi. Du och jag, kära lyssnare, pratar om någonting som är väldigt aktuellt hela tiden tycker jag i samhällsdebatten. Nämligen det här med härskarteknik eller härskartekniker i plural. plural. Och bara för att göra det här enkelt så läser jag nu från Wikipedia, källan till all kunskap. Inte, men ibland i alla fall. Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer. Manipulationer, varmed en grupp eller person behåller sin position i synlig eller osynlig hierarki gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ. Ursprungligen är detta uttryck myntat av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen 1945. Nissens ursprungliga nio härska, härskartekniker populariserades och minskades till fem av den norska socialpsykologen Berit Ås 1976. Bla, bla, bla, bla, bla. man kan ju läsa historien här. Och ofta så blir man ju antingen själv, känner man att man själv blir utsatt för tekniker, eller att man blir anklagad för att utsätta andra. Frågan är då, vet du, vet jag egentligen vad en teknik egentligen är och när man använder den. Tror du att man använder de här så kallade härskarteknikerna med flit? Att det är vanligaste är att man tänker sig att nu ska jag använda en teknik Eller att det är så inbyggt i oss. Jag ska läsa de här fem teknikerna som Berit Ås har myntat då för många år sedan. Och så ska jag förklara lite om man inte hänger med. Först då är det osynliggörande att tysta eller marginalisera oppositionen positionella genom att ignorera dem. Till exempel om jag tar upp eh, Bosse, jag tycker det är jobbigt att du hela tiden eh, skitlitet exempel här, nu men inte tar bort din kaffekopp. Då kanske Bosse vänder huvudet åt någon annan person och börjar prata med den personen eller säger till mig att det där är väl inget problem. Eh, här var ju exempel. Någon som, tar upp det som någon, som, någon som tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att någon annan just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna bläddra sina papper viska eller gäspa med någon för ordet. Just det här att man gör den personens åsikt. Förlöjligande är nummer två. Att genom, en manipula, genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Blablabla. Bla bla. Exempel. En kollega skrattar åt någons uttal och säger att vederböranden låter som en karaktär i en kul tv-serie när vederbörande har något viktigt att säga. Under, undanhållande av information är den tredje tekniken: Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandens roll genom att undanhålla väsentlig information. Till exempel. Kollegor låter någon förstå att de haft ett möte där vederbörande borde ha varit med men då inte har tillfrågats. Beslut som skulle fattas vid ett möte har redan fattats i tidigare informella sammanhang dit alla berörda inte haft tillträde. Dubbelbestraffning är också en teknik Att ställa någon inför ett val och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning oavsett vilket val vederbörande än gör. Till exempel, man är noggrann med sina arbetsuppgifter, då ser chefen... Då ser chefen det som att inget blir gjort. Om ni snabbar på får man höra, om man snabbar på får man höra att man slarvar. Som man att beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn, men kallas omanlig om man stannar hemma och just tar hand om man och barn. Och som kvinna då att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därför betraktas som oseriös. Men närvarande på mötet kallas dålig mamma. Och den sista här nu då påfallande skuld och skam. Att få, en, att få en att skämmas för sina egenskaper eller antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Jämför dock skuldkänsla och skamkänsla, det får ni gå in och läsa om själva. Exempel. Trots att man inte har informerats om det här mötet får man själv höra att man borde ha tagit reda på när det var. Eller ingen lyssnar på vad man säger under mötet om man känner det som att man uttrycker sig på ett dumt eller otydligt sätt. Om man utsätts för sexuella trakasserier så får man skylla sig själv genom att till exempel hur man har klätt sig. Eller att man blir avbruten gång på gång i mitt i en mening och därmed fått känslan av att det man säger saknar betydelse. Ring till mig Sissi Wallin idag. Nu har vi haft en lite snabbkurs i det här med härskartekniker så ni vet vad det är. Och prata om det här. Blir du ofta utsatt för härskartekniker själv? Använder du härskartekniker medvetet eller kanske att du inser nu att du använder dem? omedvetet. 0200 11 12 13 är numret. Vem pratar jag med? Vem pratar med Matti. Hej. Hej Matti, vad tänker du? Jag tänker faktiskt uh, klaga lite på någon som klagade i morse. Ja. Och uh, En person som brukar ringa och han kan formulera och det är David. Han är absolut överlevsen. Du menar det är David som brukar ringa hit till oss? David, ja han har så väl formulerat det. Uh, synpunkter att jag tar mig fan på hans <laughs> ja. sätt att uttrycka. Ja. Uh, han han uh, heter det? lägger fram i bossen sa han lite fel men det är uh, slant bara lite. Okej. Okay. Uh, ja, nu är inte han här, han kanske ringer och bemöter det här. Men vad var din poäng då med det här med härska tekniker uh, Jo, ja, för att det här mediet uh, är lite härsk härskare också. Jag kan inte formulera så väl, men, men alltså, när man kommer med uh, synpunkter, det är också att härska lite över uh, lyssnarna. Uh, mm. Förhoppningsvis på ett uh, positivt sätt. nu menar att det kan finnas positiva härskartekniker? Ja, absolut. Uh, Hur då tänker du? Ja, när man kommer med, uh, man kommer med någonting uh, och ventilerar några saker och ting. Och då det är det som att haska lite över någons tankar eller ändra på dem. Mm. Uh, kanske. Ah, Okej, okay. du, det, du är tänker det, att men det är jag kanske är ska... mer att upplysa, eller? Uh, nej, inte att man fångar en, en person. Kan påverka, påverkar. och försöker man påverka. Ja, påverka är ju bra. Men kan, tror man kan. Det var intressant vinkel att man kan använda härskartekniker tekniker som någonting eh, positivt, eller? Absolut, absolut. För att vi det härska är sådana som kan härska på positivt sätt. Det behöver inte bara av ond om man härskar någon, över någon, tycker jag i alla fall. Mm. Jag håller inte med om det. Jag tycker det eller du får kalla det för vad du vill. För mig härskarteknik är härskarteknik bara negativ Men sen kan man ju prata om andra ord: då, som att det betyder, ja, men som du sa, eh, ja, men just. Ja, definitionen. Eller vad sa du för någonting? Definitionen på ordet kan betyda. Det behöver, inte Tack, det, okay. Tack, hey. det behöver inte vara av ond. Nej. Tack Matti. har det jättebra. Okej. Hej. Det behöver inte vara av ond om tekniker, säger Matti. Håller du med om det? Ring till mig Sissi denna fredag i Radio 1 och prata om härskartekniker 0200. 11, 12, 13. Du kanske jobbar på ett ställe där du själv känner att du ofta nu när jag har läst upp de här, du kanske visste innan såklart, men de här härskarteknikerna, de fem framförallt grundläggande, att du, shit, jag blir utsatt för det här varje vecka. Eller, oj, oj, jag den här personen på mötet som alltid säger så här. Och därför använder härskartekniker. Eller det kan ju också hända i privatlivet såklart i ett förhållande att ens partner Hela tiden den eller den eller liknande. Vad gör man åt det här? Hur belyser man tekniker? Hur motarbetar man dem? Eller tycker du som Matti att det kan finnas en poäng i att de finns? Att man kan se det som någonting positivt. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå där. Hallå där. Hej Cici. Tjena David, nu ringer du och ska bemöta här. <laughs> ja men jag, jag råkade hoppa in och höra det här. Ja, jag förstår inte riktigt vad han menade med dig där faktiskt. Nej men det var, det var, jag tror att det var många som missförstod mig mm. i morse. Det var massa... Jag hörde inte dig i morse, Va, vad sa nej, du i morse? Nej men de pratade om det här fotbollshuliganism uh, och uh, att någon hade slängt ut en låda med en bomb. Mm. Ja, och, och då sa jag bara att tänk om det här engagemanget som såna här håller på med, mm. med. Och slåss och kämpa för ett lag som det, det förändrar ingenting. Och då, då menade jag bara, tänk om man kunde se samma engagemang i andra samhällsfrågor. Att människor eh, som har ruttnat på till exempel eh, dålig sjukvård och orättvisor- att en sån människa skulle gå till eh, ja, attack mot en myndighet till exempel. Det, det känns mer berättigat att lägga ut mm. en bomb på, hos en myndighet som sviker befolkningen. Förstår du vad jag menar? Jag menar inte att man ska göra det. Nej, nej. Du resonerar mer bara rent, eh, vad ska man säga, strategiskt om man är en bombperson. En bomb... Ja, att det står inte i proportion Bombar. till, till vad, vad, vad de håller på. Det handlar om en fotbollsmatch och jag mm. förstår inte... Det förändrar liksom ingenting i världen att spränga en bomb och skada människor. Men menar, då är det väl mer berättigat i så fall om man nu ska hålla på så där och slåss och skrika och väsnas. Mm. Att man gör det för någonting som faktiskt betyder någonting i slutändan. Det var bara mm. det jag menar. Ingenting annat. Jag förstår. Men det, men det här om vi ska komma in på, när du har dig på tråden med härska tekniker vad, vad tänker du om det då? Ja... Jag måste nästan fundera på det. Men härskar teknik. Eh... Ja, men säg, säg att du tycker något, du, du vet ju vad det är, men just det här att. Vi, vi säger att du ringer inte mig här nu och har en åsikt som du precis hade. Och Så säger jag så här: Men lilla gubben, du vet ju inte vad du mm. pratar om. Det är en härskar Eller att jag säger så här. Eh, ja, det, det, tycker jag handlar mycket om kroppsspråk. och så. Här, det kan ju, vi kan ju inte se varandra nu. Men eh, man kan ju ändå förlöjla och förminska det någon säger på, i radio liksom. Jag men det är ju ett sätt att förminska och gå ifrån. Eh, om jag, om jag har någonting som är viktigt för mig att framföra till dig mm. och så börjar du så här med lilla gubben eller ja, som Marsberg brukar säga ibland, ligger i kämlärs där på nätterna. Det är också <laughs> lite så här skrattig. Ja, verkligen. Inte, jag menar, och det är, lite, det är ett sätt att gå ifrån flytta fokus. Det är som det här jag har snackat om det förut om det här lättkränktheten. Att om, om du har någonting... En, en berättigad kritik till en person. Mm. Om du är trött på ett beteende. Då, och, och så säger den här människan... Som du framför kritiken till att... Nej äh, men nu känner jag mig kränkt. Nu tycker jag att du har varit otrevlig mot mig. Och mm. det här är det värsta jag var med om. Då på något sätt då flyttar du fokus. Från det här jag ville prata om. Att jag är trött på att du... Går med skor inomhus hemma och jag får hålla på att städa efter dig varenda gång. Mm. Och då flyttar du fokus från att jag vill att du ska sluta gå med dojer inomhus till att du är kränkt helt plötsligt och då mm. är jag som ska be om ursäkt. Men det är ju en klassiker och det är ju också en härskarteknik och en här maktförskjutning just att eller vad ska man säga om man ska använda ett fint ord att det har vi ju säkert alla som lyssnar också någon gång varit med ja. om. Men jag, jag vet inte... Vilka som håller... jag kan tycka, det, det finns ju kvinnor som håller på... Det är oftast kvinnor som råkar ut för Låter eller verkar det som i alla fall. Ja, på alla ja, fall det. arbetslivet tror jag. Jo, det är nog så. Uh, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl... Jag, jag, det är ingenting jag förespråkar. Nej, det är bra. Jo, du, jag förespråkar kanske inte. Nej, men jag tyckte Nej. det här exemplet du gav David var jättebra det här med att man, man själv tar upp någonting som man tycker är konstruktivt och så får man liksom en bajskorv tillbaka ungefär. Ursäkta, men du fattar vad ja. jag menar att... Ja, absolut. Nu blir jag kränkt. Ja. Det, det, det är lite så att det typiskt det ligger i tiden lite så istället för att ta tag i problem då då bara, men vem fan är du och komma med dina åsikter istället för att tänka ett, två, tre varv till. Vi kanske har en brist på självrensaken hos, ja, är, i samhället. Och det är en brist på massvis med saker. Och jag vill inte vara den här eh, negativa människan. Jag tycker om att prata om roliga saker också. Men alltså, jag kanske låter uppfattas som negativ för jag har hört det flera gånger, eller flera, vid två tillfällen i alla fall, att ja. jag, jag är, pessimisten och... Eh, jag känner igen mig mycket i dig och det är därför jag släpper fram dig trots att du stammis, för, eller jag släpper ju fram alla som har en åsikt om man typ inte är nynazist men uh. du, du har alltid analyser och jag tycker det är intressant att du tänker liksom ett varv till och det tycker jag många, Det tror jag många tycker är spännande att lyssna på. Jo, men det är bara för att vi pratar om olika ämnen här. Hade vi pratat om skitroliga saker då, då kanske jag hade ringt och haft någon rolig grej att prata. Ja ja men visst absolut. Ja. Tack David. Vi hörs. Ha det Ska bra. bra hej. Samma hej. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Cissi Valin. Ring till mig och prata om härskarktekniker 0200 11 12 13. 101, Radio 1. Radio 1. Jag är en person som jag, surprise, som ofta har åsikter och tankar. Men jag har inte Tourette's, kanske hade det när jag var yngre på det sättet att jag ska tala om alla människor hela tiden, vad jag tycker om dem. Däremot, så, oj nu fick min telefon liva. Däremot om jag tycker att det finns ett problem så är jag ganska konfrontativ och tar upp det. Och den som tar upp problem är ju sällan den som anses vara liksom den mest bekväma personen i samlingen. Och då anses man vara jobbig, bråkig och då blir man ofta ganska ofta utsatt för utsatt låter så hårt, men man var utsatt kan jag säga det är ett bra ord, för härskartekniker till exempel om jag säger så här vet du vad Pelle, jag tycker att du ofta förminskar Stina i det här sammanhanget jag tycker inte att det är schysst då säger, för det är jag påpekar att Pelle gör någonting som inte är, som är en härskarteknik då bemöter Pelle mig med att säga att nej eh, jag tycker att du överdriver nu och du ska alltid ställa till scener av ingenting och det är ju en teknik. Istället så ska ju Pelle säga så här Jaha, okej, okay, hur upplevs det tycker jag då som man bemöter sånt på ett skysst sätt? Okej, okay, men hur tycker du? Varför tycker du det? Kan du utveckla? Liksom, vad är det du tycker att jag gör mot Stina som, som du upplever som förminskande? Men vi människor är ju generellt, tror jag även så jag själv, ganska känsliga för kritik. Det är jobbigt att bli kritiserad. Det är jobbigt att få sin personlighet eller personlighetsdrag recenserade. Ring in till mig Sissi Wallin idag och prata om tekniker. Det finns ju framförallt fem grundläggande tekniker, Bland annat dubbelbestraffning, osynliggörande, att man liksom, ja men klassiskt då. Någon tycker någonting. Det kan vara på jobbet, det kan vara en relation, det kan vara en vänskapssituation. Och de andra, eller den andra personen bemöter antingen med att ignorera det man säger eller förminskar det man säger eller på något sätt... Säga att det var ditt fel. Om man själv har varit utsatt för någonting som är en oförrätt och så berättar man det i förtroende för någon. Och så säger personen ah, då om du inte hade haft så kort kjol så hade du inte blivit antastad eller våldtagen. Eller om du inte hade gått på den här gatan så hade du inte blivit rånad. 0200 11 12 13 ringer du till mig och pratar om härskartekniker. Och jag vill också slå ett slag för att det faktiskt har blivit... Det, har gått en infla det går en inflation i samhället idag vad gäller... Att använda, för jag tycker David pekade på något intressant här. Man använder härskartekniker som ett argument så här, för när man blir kritiserad. När det egentligen inte är en härskarteknik. Fast å andra sidan, vem är vilka är vi andra förutom den berörda personen? Att avgöra vad den personen känner. Men jag kan ta ett exempel. Jag har en vänskapsrelation med en person som ofta tar upp. Han tar ofta upp att det jag säger är härskartekniker mot honom. Om jag kritiserar honom för någonting för vi är inte överens om allting. Det är man ju inte när man är kompisar liksom. Ofta tycker jag det är sunt. Och om jag då säger någonting så här, ja men hur kan du hur kan du stödja det här eller varför tycker du så här? Då menar han att det är en härskarteknik jag använder. När jag säger till honom att jag tycker det här. Och det är väldigt svårt att argumentera emot en person- som precis säger sig ha blivit utsatt för en härskarteknik. Vad ska man säga då? Nej, det är det inte. Jo, jag tycker faktiskt att det är en teknik. Så det är ju också... Nu blir det väldigt meta här. Hänger ni med nu? Det är, jag tycker att det finns en fara i det här. Det är en härskarteknik att säga att man har blivit utsatt för en härskarteknik- om man faktiskt inte har det. Eller? Ring till mig. 0200 11 12 13. Och hur ska man då bemöta härskartekniker? Ska man säga, som jag precis sa, när det faktiskt är en riktig härskarteknik nu upplever jag att du kör en härskarteknik mot mig. Eller ska man ge tillbaka med samma mynt? Vad är bäst? Om någon säger så här om en lilla gumman, en lilla gubben, det där har du ju helt fel i. Ska man säga om en lilla gubben, en lilla gumman, du har helt fel och du är dessutom dum i huvudet. Hur konstruktiv ska man vara där i sitt bemötande egentligen? Och det här med handlar ju väldigt mycket om, som jag läste från kära Wikipedia nyss, om att just ta tillbaka eller behålla en makt i en hierarki. Om... Vi kan ju se exemplet med kvinnor som har kommit in i arbetslivet i hela världen– –men vi pratar om Sverige nu, mycket senare än män. Vi har jobbat mycket kortare tid historiskt än män har gjort såklart. Och därför så är det ju en del äldre män, absolut inte alla– –men en del äldre män som känner sig väldigt hotade av– –när kvinnor plötsligt kommer in på deras arena och ska tävla om samma jobb, lika lön. För de kanske har en syn på kvinnor av att kvinnor ska ju vara hemma med barn– –eller kvinnor är inte lika kompetenta på det här som jag är. Kvinnor kan ju inte räkna lika bra eller köra lika bra bil som män– fast kvinnor faktiskt kör bättre bilen än män. men då gör man ju, om man känner sig hotad och liten och rädd, då säger man ju sällan det Nej, nu känner jag mig hotad och liten och rädd här typ hand upp den som någonsin har gjort det utan då kör man ju heller istället de här teknikerna och eh, berättar för den här personen att den personens åsikter är fel eh, inte är värda någonting, att den personen ska minst få känna på att man inte duger, att man är dålig och det det är väldigt effektivt att använda härskartekniker då. För det bryter ju ner människor ganska snabbt. Har du blivit utsatt för, eller blir du utsatt för härskartekniker? Du kan vara anonym, inga problem. Ring till mig och prata om det här. Eller har du tankar och åsikter om ämnet i stort? Hur det här används? Tycker du också som jag att det ibland kan överanvändas som argument? 0211 12 13. Ring nu för gudsskod, annars måste jag sitta här själv och prata. Och det är så jäkla tråkigt. 11 12 13. I väntan på samtal så är det, eh, Ska jag läsa lite från Twitter? Det är många som skriver om det här med eh, härskartekniker. Jag ska bara låsa upp min telefon som hade låst, som hade dött. Använd hashtaggen radio1 med bokstäver när du skriver på Twitter så hittar jag det du skriver också. Jag frågade just Twitter det här som jag frågade dig som lyssnar nu, är det så att man kan använda härskartekniker som en anklagelse, som en härskarteknik om du förstår vad jag menar? Och det är en del som håller med om det. Åsa Maria Levinsson skriver, jag på samma sätt som narcissister skriker högt om andras narcissism. Mm, intressant. Vem är, vem är med mig? Ja, tjena Janne. Hej Janne, hur är läget? Ja, bra sitter sit och ta igen mig efter att ha klippt gräset nu. Vad skönt. Ja, och så lyssnar jag på dig. Vad tänker du om det här ämnet då? Ja, alltså jag tänker mest på arbetsgivare, alltså en chef som kan bete sig sådär. Då törs man inte öppna käften tillbaka, inte allt för mycket. Ja. Jag är ju inte varit utsatt för att det är som man kallar mig för lilla gubben. Eller ja, nu tänker du fel och sånt. Men, men visst har man jag har varit utsatt för situationer där jag skulle vilja svara mot mycket mer än vad jag har gjort, va? och det är ju oftast på arbetsplatserna. Men där menar du att det finns en, ett problem i att man inte vill bli av med jobbet eller att man inte ja, känner ja. ja eller bli omplacerad eller sämre eller blir taskigt behandlad man har det här med löneutveckling och sen när man ska skrivera ledighet så kanske de kan säga att alltså en chef får ju så jävla mycket makt mot. Och tyvärr är det för många människor som blir chefer som inte ska vara chefer för de utnyttjar situationen. De mm. ja. leker just med det du pratar om nu. Härskar teknik, de, det enda de vill. Alltså det där med chefskapet som de egentligen ska syssla med, det kommer i andra hand. Utan det är härskar teknik och jävlas med folk, det är det de lever för. Mm. jag läser på, hittar hittade en gammal artikel här från DN nu när jag googlar medan jag pratar med dig che psykopater kan framstå som goda chefer ja jo, ja, men det där är, det är liksom, jag ska läsa lite mer här men jag, jag, jag minns nu när du sa det att det finns någon undersökning som visar att ja. jag ska se om det här är, jag läser innan till nu förlåt Janne men jag fick feeling äh... psykopater inom näringslivet kan framstå som idealiska ledagestalter men de kan orsaka stor skada och kosta företaget mycket pengar eh, och, det, och det, tydligen så finns det då ett problem att det, det säger sig själv nu hittar jag inga siffror här för det var typ världens längsta artikel, men det säger sig själv att är man en så här maktgalen person som gillar att bossa över andra då kanske man söker sig till chefspositioner eller? Ja, jo, det är allt för många som gör det och det är jävligt konstigt att de blir antagen men de är så bra på att manipulera och greja när de sitter på en sån där intervju för att är chef så att de, de, de har ju ett drag där jag vet inte vad man ska ge ut för tips för de som anställer chefer vad de ska titta på utan de är ju jävligt tydligen skickliga de här människorna som inte ska vara chef men som blir chef ändå mm, det står här nu jag kan säga de har utvecklat någon forskare här har utvecklat någon någon metod personalkonsulten psykologen Paul Babiak från HR Backoffice träffat åtta solklara psykopater och då har han utvecklat någon slags metod där man ska räkna på en poängskala. Dave låg på den här psykopaten då 29,4 på en klassisk 40-gradig skala. Redan på 25 poäng definieras man som psykopat inom psykologisk forskning. Ungefär 90% av alla avslöjade seriemördare klassas som psykopater och bla bla bla, bla, bla. och då, det är intressant att de skulle göra någon riktig undersökning på hur många chefer är psykopater egentligen, men det kanske är svårt så här, nu måste alla chefer sinnesundersökas men hur ska man har du varit med om det här personligen? nej, inte riktigt att de har kallat mig för Uh, okvärningsord, eller... Nej, men det bör inte vara, men att, att du, har att du har känt nä, liksom... Nej, jag har liksom känt liksom att jag skulle vilja bita av lite hårdare när jag i en uh, diskussion och sådär, va? Ja, jag förstår. Uh, jag gjorde det en gång uh, i min gröna ungdom. Det var 1970. I, när jag flyttade ner till Stockholm från Jämtland och mm. eh, jobbar på ett ställe och de, de ville ha mig att gå skift och jag vägrade för det var så dåligt eh, påslag va? Mm. och då hotar de att jag skulle få jobba ihop med kvinnor i autoklaven som det hette där man rengör instrument det, va? mm. det var liksom ett hot att nedsättande då och jag har varit så förbannad så att jag reste mig upp och tog den där dörren som gick in till hans sekreterare och drände igen den allt på orkade sen gick den här. Sen så. Jag upp. Det var mitt sätt att att uh, betona att sånt där till, till, tolerera. Nej, men bra. Men du... det var liksom... Mm. Med... Det var mycket lättare att få jobb på den tiden Jag fick ju jobb nästa dag så att det var ju Ja inte... så är det ju inte riktigt längre. Idag är det inte samma Idag får man ju vara livrädd för, för att säga för mycket För att be om jobbet Då kan man mm. be om jobbet för lite och ingenting tydligen ja, Vi har ju en arbetslöshet över 8% procent ja, så, att, så att idag så. Mm. sitter ju folk och knyter Nämen i byggsfickan Och så tar de ut det på annat Tyvärr då Mm. Tack Janne, vi måste ja, ta nyheter ja, men, men det var en tack, bra historia Tack, så. tack hej, hej. hej Du lyssnar på Radio 1, jag heter fortfarande Sissi. Ring mig efter nyheterna och prata om härskartekniker 0200 11 12 13 är numret 101,9 Radio 1 Radio 1 Härskartekniker är ämnet hos mig, Sissi Valin i Radio 1 denna fredag. Ring till mig och dela om du tycker någonting om det här ämnet, det är klart du gör. Eller om du själv har blivit utsatt eller är en sån här person som använder någon av dem. Framförallt om man brukar prata om fem härskartekniker. Där. Jag ska läsa upp dem lite snabbt här. Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning eller påförande av skuld och skam. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Tveka inte, gör det. Berätta hur du ser på det här med att man idag ofta pratar väldigt mycket i samhällsdebatten om upp upp upp, det där var en härskarteknik. Har du själv blivit anklagad för det och inte alls förstår? Vad menar folk när de säger så här? Jag har inte använt någon härskarteknik. Eller så är du den som ofta blir utsatt för det här. Du kanske är som jag lite dum snäll ibland. Och därför äter lite mer skit, inte bokstavligen, men, än vad du borde göra. Du borde sätta ner foten oftare. Jag är ganska tuff i jobbet men jag kan vara jävligt mesig privat och köpa att jag blir illa behandlad och att människor kör över mig. Och det är någonting jag måste jobba med. Och då blir man ofta utsatt för tekniker också. Självklart är inte jag någon ängel, någon fläckfri moder-Theresa utan jag är, utsätter ju, inte ersätter. Utsätter ju säkert människor också för härskartekniker. 0, 200, 11, 12, 13. Vilka av de här fem tycker du är värst? Eh, och hur ska jag vill liksom komma in lite på det konstruktiva hur man faktiskt kan motarbeta det här. Jag ska ta ett exempel. För är ju den som man ofta brukar prata om att genom att manipulativt på ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig står det här på Wikipedia och även på andra psykologsajter. Eh, exempel, en kollega skrattar åt någons uttal och säger att vederbörande låter som en kul karaktär ur en tv-serie när vederbörande hade något viktigt att säga. Och det är också det här lite ordpoliser kan jag tycka, köra mycket härskartekniker. För att jag vet att det finns människor som inte som har dyslexi, skri, läs- och skrivsvårigheter- som inte kan stava. Och självklart så ska de få, få uttrycka sin åsikt- eller folk som stammar, vad som helst- få uttrycka sin åsikt lika mycket som vi andra som inte har de problemen. Men då, det är ungefär som att någon som har ett dåligt uttal- min mamma bryter ju lite fortfarande fast hon har bott här i liksom 35 år- för det gör man ju ofta när man kommer från ett annat land- och det är ungefär som att varje gång vi bråkar så ska jag upp, upp, upp, nu uttalar du det där fel, det heter inte så, det heter så mamma. Och det är också så här, då tar jag ju plötsligt fokus från allt det hon håller på att säga. För att jag, även om hon inte kan uttala vissa ord perfekt på svenska så vet ju jag vad hon menar. Och det blir jag jävligt trött på, för det finns en hel rust Liksom en hel jävla armé i någon slags eh, titanrustning tycker jag i vårt samhälle som hela tiden ska dyka fram och vara ordpoliser. Eh, Patrik Lundberg som är en fantastisk krönikör som nu har börjat på Aftonbladet han skrev en krönika om det här med särskrivningar och att han faktiskt kände sig som en mobbare om kring det här att han får massa hatmejl och hatmejl innehåller ofta ja men folk som inte kan skriva jag får ju ofta mejl för att skriva att jag är en jävla fita och sånt, eller att jag ska straffknulas, och på ett sätt de är dumma i huvudet, men det är så lågt av mig om jag ska svara så här: det heter straffknulla, det heter inte det heter fitta, det är två T lilla gubben, för att Ja, de får väl ha någon åsikt fast de inte kan skriva. Vi kan glida in lite på ämnet språkpolisar. För det är någonting som jag blir kokande förbannad av. Denna jävla fascism som pågår i samhället. Av att människor inte ska få skriva eller säga liksom lite som de vill. Att det är det man ska... säga Har du inget annat att klaga på, så håll käften. Om du får kritik... Okej, okay, nu att kalla någon fula saker är inte riktigt konstruktiv kritik. Jag bryr mig inte om någon skriver jävla fitta. Det är så här, fuck you, right back. Liksom. Men... Om man får konstruktiv kritik och man börjar peta i så här du det fel, eller det heter inte så, det heter så. Ditt vittne är bara om att den personen som säger så har sjukt låg självkänsla och inte kan ta till sig av kritiken utan istället måste peta på någonting annat för att avleda uppmärksamheten. Och det är många härskade tekniker igen. Det är ett förlöjligande, det är ett osynliggörande. Dubbelbestraffning kan man också tycka att det är. 02111213, ni är tröga på telefonen idag, jag gillar inte det. Ring mig, är det här ett känsligt ämne eller? Prata om härskartekniker Du lyssnar på Cissi i rad. Och i väntan på samtal så ska jag läsa lite från Twitter Det är många som tycker och tänker Och jag frågade lite såhär eh, Vilka härskartekniker tycker du är värst? Nu ringer det här så jag passar på Och så läser jag Twitter om en stund Hallå? Vem? Va? Jag hör jättedåligt Är du ute i rymden? Nej, jag har fått en ny telefon Nu så? Är det psykolog Hans eller är det andra Hans eller någon Nej, annan Hans? Jag vet inte vad det är för Hasse Weising kan man säga. Det är så mycket Hans på linjen. Ja, ah, Hasse Weising. Vad tycker Weising? du då? Jo, det är väl så här att det är svårt att liksom gå den där balansgången om man ska kritisera eller inte kritisera. Jag har ju haft äh, sällskap med äh, icke svenska och... Äh, och med medlemmar och sånt där. Är det mm. eh, så att man inte kritiserar deras uttalande? Då blir de ju förbannade på att de går och gör sig löjliga. Nu försvann du igen, Has Hasse. Ja, oh! ja, du måste köpa en bättre telefon eller Nej, jag en annan. Jag har fått nya alldeles kring telefoner. Ja, men jag vet att det kanske är nog fel. Det är bara skit. Jävla skit. Ja, men vad vadå, vad menar du? Att man, att man ska kommentera när folk säger ja, fel? Jag måste väl försöka att man får få om att de är ute på byn och snackar om det här. som folk inte liksom varken förstår eller vill höra, va? Mm. Att man får ju liksom gå en slags balansgång där, va? En liksom positiv kritik, va? Mm. För att jag har ju försökt att ligga lågt i början då när man har, de som har talproblem eller vad jag ska säga mm. och då säger de det att fan det måste ju tala om för mig hur jag ska säga annars så, fan, blir jag utskrattad på stan och sånt där och så är det så att man påpekar att de bara snackar lite konstigt och de blir sura flera. Ja, allting handlar väl om hur man påpekar saker tycker jag om någon, om någon ber om det så här, då kan man ju ställa upp. Men om någon inte ja. ber om det så kan man hålla tyst tycker jag. Ja, ja jag höll ju tyst i början. Och sen att om påpekar det att det måste liksom kritisera mig. För han, jag kan ju inte göra mig för stodd. Nej. Tack Hasse, har det jättebra. Okej. Halla, Halla. Mm. Hej. Hej. Tycker du också att språkpolis... Språkpolitism, hur kan man säga? Att språkpoliser är på något sätt en jävlig vardags det förekommer hela tiden, en jävlig vardagsform av teknik. Ring till mig 0200 11 12 13. Och det är ju väldigt mycket så här, allting i världen, i samhället handlar ju om kommunikation. Det handlar om att vi ska interagera med varandra, vi ska prata med varandra, vi ska förstå varandra. Och i det här, i alla de här mötena som sker varenda dag hela tiden, så Uppkommer ju situationer när människor känner att de hamnar i underläge? De vill ha makt. De vill ta tillbaka någon slags makt de känner att de har förlorat. Och det enklaste sättet då, om man inte ska prata om olagliga sätt, typ slå någon på käften, är ju att starta krig. Så, det är ju att man kör en härskarteknik. Att man får den här andra personen som säger någonting eller tycker någonting att känna sig mindre värd. Och det är inte så konstigt egentligen. Eller det är fel men det är inte så konstigt. Hur kan man då göra för att skydda sig själv? Hur kan man lära sina barn att stå emot det här och bemöta härska tekniker på rätt sätt? 0200 11 12 13 är numret. Vem pratar jag med? Där var det tyst. Hallå där. Hallå. Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Peter. Hej Peter, vad tänker du? Eh, jo, det här om skolproblemen. Mm. Jag tycker att någon skulle granska SFI vad de gör egentligen. Hur fast bra de utbildar folk. Svenska finvändare, menar du? Ja. Va... Va, va, hur menar du man ska granska hur deras utbildning ser ut? Ja, det är så här för Några månader sedan så träffade jag en man som hade kommit från utlandet och flyttat hit. Ja. Ja, alltså, hans stark ambition det var att lära sig språket. Han, han ville kämpa för att komma in i samhället. Mm. Så han eh, pluggade stenhårt. Lärde sig, gick ut med bra betyg. Mm. Och så, så, här, så kom jag ut på en arbetsplats och ingen förstod mig. Han var helt förstörd. Mm. Så frågan är om det är lite för klienter där, helt enkelt, att de skulle skärpa kraven lite. Ja, det är ju intressant. Jag vet inte om det... jag har säkert gjort någon granskning av SFI, men det är klart... Och sen kan det ju vara olika lätt för olika människor att lära sig svenska. är ett väldigt svårt språk att lära sig. Jo, absolut. Jag menar, han hade ambitionen. Han gjorde klart att jag vill lära mig bra ja. Hur kan det skilja sig så mycket Det är de lärde honom Och sen när han kommer ut i samhället så funkar det inte alls Han var så mm. besviken den mannen Jag förstår det Tack för att du ringde, ha det bra Tack Tom. Okay. Hej. Hej. Vi ska ta en paus Sen är jag, Sissi, tillbaka och pratar om tekniker. Ring till mig Och ventilera det här ämnet 0200 11 12 13. Och skriv på Twitter också Hashtag är Radio 1 med bokstäver Alldeles strax tillbaka 101,9 Radio 1 Radio 1, Radio 1. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1 och vi pratar om tekniker. Något av det värsta, jag vet i alla fall. Ring till mig 020 11 12 13, och det har Åsa gjort. Hallå Åsa. Ja, hej. Hej, vad tycker du? Jo, det är så här, jag är dysilektiker. Mm. Um, Jobbar ett tag på dagis och um, eftersom jag inte kan då... Även om jag ser upprepade ord så kommer de ju inte in. Nej. Utan jag skriver som jag tänker Ja, ah, och så blir det Vara fel då helt enkelt. Varenda föräldrar kommer och vi har satt solrosor. Så alla barnen har fått sina solrosor som har vuxit upp på eh, dagishyllorna. Mm. Eh, och jag har skrivit Denise på fel sätt. Så inte så som mamman hade stavat det. Mm. Jag stavar ju Denise och som jag tänker Denise. Mm. Mm. De hade lagt till lite för och grejer så här. Ah. Eh, och hon tar den här solrosen och kastar den i golvet. Oj! Är barnet jättestolt för att, gud hennes solros var 10 cm lång och den ska hon gå hem och plantera. Ah. Då försvarade faktiskt en av mina arbetskamrater mig och sa Men du om en människa sitter i rullstol då ber du den ställa sig upp och gå också? Ja, ah, vad sa mamman då det? Nej, hon sa ingenting utan hon tog sitt barn och gick. Eh, men den sköna känslan att få bli försvarad mm. var helt underbar. För det är ju faktiskt. Det är ett handikapp man har. Mm. Absolut, och det är ingenting du kan. Man kan väl liksom. Det finns jo, väl det hjälp att, att få, det. men det är ju inte att du bara kan vakna upp imorgon och inte ha dyslexi. Nej, precis och är du lam så är du lam mm. jag menar herregud jag, eh, i dagens läge, jag menar herregud jag läser böcker, jag gör allting för att liksom, förbättra och läsa korsord och sådana saker men just denna ja hon var väl jätteduktig då va? Och jag jobbar jag har egna restauranger och sådär. Och när jag skriver skyltar så brukar folk skratta. Men, men kanske inte pitt i panna har jag väl aldrig skrivit om. jag har varit med och kommit in på en restaurang där det står pitt i panna. Vill man och, kanske ja. beställa? Ja, ja nej. Jag är ju faktiskt, då är jag ju svensk. Så, att, så jag menar, men är man då kommer man från ett annat land så man har bara hört det. Ja, men pitt i panna, så skriver man här Ja, precis. ganska. Ja. Men ja. Men, eh, nej, men det är ju skönt att kunna få bli Ibland också försvarad mm. för att det är viktigt. Såklart ja. Men jag tycker också det så här, Kan du känna att det är en härskateknik också Att folk eh, När du blir vad ska man säga, Förlöjligad för din dyslexi Ja om de förlöjligar mig Men däremot så har jag ju också Träffat människor som kommer och säger så här: Åsa choklad Det har skrivit i skylten choklad Det stavas inte med sekå Nej. Utan när, när folk säger såhär Vad fan? Har hon skrivit choklad med CK? Men precis, när någon påpekar det så här lite snällt då är det ju inte, tycker jag, en härskarteknik. För det är ju här: Absolut. om du ska skylta och folk ska läsa och så här. men eh, Jag tycker också att det är skillnad på om det är en offentlig skylt eller om det är att du skickar ett sms eller ett mail och någon ska hålla på så säga, det heter faktiskt ingen nj nj, -nj, -nj. Alltså, För om du och jag mejlar och du stavar massa fel, då förstår jag ändå vad du menar. du behöver inte hålla på och peta. Ja, men peta. Det, det har jag också kommit. Som sagt. När man sagt, första gången när man börjar med internet, när det fanns det här... Um, jag vet inte om det finns fortfarande. Det hette som är kambrat eller någonting sånt där. Eh, eller eh, ah. det var någonting sånt där. Och då var. Och då fanns inte heller vad heter det. Då fick man ju verkligen ställa in om man skulle ha då. Eh, ja rätt programmet. Ja. Ah. Ja men det var ju inte alla sajter som fanns. Och då var, fick jag också så här bara. Men snälla rara. Eh, och det var människor jag känner alltså. Och nu pratar vi inte om man kan det försöka? Det här heter si och det här heter så. Mm. Ja, men sådana människor slutar man ju skriva till. Det blir också, det blir precis en härskarteknik. Det blir ett förlöjligande. Du känner dig bara sämre för att du inte kan stava så som man ska. Liksom. För att du mm. har ett, jag vet inte, kallar man det handikapp eller funktionsnedsättning? Eller vad säger man? Nej inte funktionsnedsättning är det ju definitivt inte. Nej jag vet inte vad man ska definiera dyslexi som, men det är ganska så högt upp så att, men, men fortfarande kan jag inte stava, det kan jag inte kungen heller. Nej nej precis. Nej, men jag tänker vad, vad man annars kategoriserar som någonting. Ett, ett problem kanske man kan säga då. Så att, det alla har vi i våra grejer liksom som man är, är sämre på. Och då är det väl någonstans att om man förlöjligar det du eh, som du har så mm. blir ju inte du direkt mer pepp på att försöka igen. Ja, nej inte man för löjler men kommer man så här och så typ choklad med, inte med seko. Mm. Eller blomkålsoppa inte med två, m, för vi, vi har ju faktiskt en knepig grammatik i Sverige. Ja, verkligen. Vi har ju väldigt mycket sådana här, att eh, det finns inga regler. Det är inte som i spanska, där allting är väldigt, eh, liksom, det finns alltid regler. Den här är ju otroligt mycket, ja. så här, hur vet cool. man, eh, när min mamma kom till Sverige så var det så här, en och ett tyckte hon var jobbigt. Alltså, en mm. stol, ett bord. Det finns ja. ju inga grammatiska regler, utan då får man bara veta en dator, ett eh, fönster. Hur ska man kunna veta ja. det? Då får man ju lära sig enda jävla ord, liksom. Ja, precis. Tack för jo, att du ringde Åsa Ja, men har du gott idag? Det samma hörru. Okej. Okay. Ja, tack, hej. tacki. Hej. Ringt mig du också och prata om härska tekniker och lite allt i det ämnet 0211 1213. Hallå. Hallå. Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Annelie. Hej Hej Annelie, vad tänker du? Jo, jag tänker på det här med felstavningar och dittan och datan Ja. Jo, det var så att jag brukar gå ut på en köp och sälj sajt Mm rätt så ofta och då fastnade jag för en annons där det stod då att ja, de ville sälja möbler mm. och jag inte med svensk namn eller så utan ja, då stod det så här på grund av flytningar <laughs> okej okay. Så säljer vi dittan och battan. Och då Förlåt om jag, att... jag skrattar, men ja, det var väldigt... Okay. Ja, men skrattar Jag skrattar också. Men så kände jag bara liksom att, nej, jag måste hjälpa den här kvinnan alltså. För det var en kvinna som hade satt ut annonsen, så jag ringde upp henne dem. Vad sa du till henne då? Jag sa liksom flytningar, det är helt annat. Det är det här, du ska se flytt... Ja, det var en rolig historia, tack snälla ja, tack, okay. hon hade gott och trevlig helg ja detsamma, okej okay. Hej nu hej. Hej, hej. glömde frågan om den här kvinnan tog det bra men jag hoppas det flytningar, på grund av flytningar så säljer jag den här soffan ja, det kanske man kanske har suttit mycket i den med sina flytningar Nej, men skämt åsido så tycker jag att vi ska vara mer toleranta mot varandra faktiskt, halleluja 0200 11 12 13, ringer du hallå där vem där Ja hej, hej, hej Josefin. Hej Josefin, du vad vad, Du kom fram, vad tänker du? Ja precis, eh, nej, jag tänker mest på såna här människor som kan få en att känna sig jävligt liten. Mm. Alltså typ såna här som bara, men lilla gumman, vad har du gjort här? Eller lilla gummar liksom när man är 30 plus. Ja, ah, händer det dig ofta? Nej, ja, men det har hänt för någon gång då och då. Eller sån här som bara, men vad har du gjort här? Så här kan du inte skriva eller så här kan du inte göra. mamma. men vad fan, jag har ju precis gjort det. Mm. Nu ska jag liksom kunna... Då får du väl visa hur man ska göra annorlunda. Liksom. Men kan du eller, säga ifrån då? Eller blir det lite mer att du drar i undan och känner dig dum? Nej, jag säger ifrån. Det beror sig lite på vad det är för den personen som säger sig till. Mm. Men jag blir skitförbannad på sådana människor som mm. ska trycka ner den och låta att få alltså vara någon överhuvud. Eller, ja, jag, får, jag kommer osökt att tänka på första gången jag skulle tanka en bil. Jag har inget körkort mm. eh, och därför så tankar inte jag så ofta av jag själv, utan det är jag ju ofta den som kör bilen. så. Mm. Mm men så var jag och min dåvarande sambo ute och åkte någonstans, jag var uppe i någon liten by i så sa han men kan du tanka i full tank för jag ska in och köpa det här sa. Mm. eller jag ska iväg och kissa eller någonting jag var okej, okay. och jag känner så här, jag har aldrig tankat en bil men det kan inte vara så jävla svårt mm. och så gör jag det, och det var ju inte så jävla svårt men så, det, så märker jag, jag känner mig lite såhär iakttagen mm. och så, så vänder jag mig lite sakta om, så står det liksom en helt jävla tre, typ fyra så här: du vet arkitypen av den här lastbilschaufförs gubben med såhär ölmage med någon Sverige-tr baksnus. Men förlåt, de levde verkligen upp till stereotypen. Står liksom där med armarna i kors och tittar på mig när jag står och tankar och mm. de liksom säger ingenting men det osar bara så här: ja, hur fruntimer ska tanka, hur ska det här gå då? Mm. Så det var ifrån norrländska men dalmål, skitsamma. Men du vet, det blir så här, då så blev jag skitstressad och det var så svårt mm. för de sa ingenting så jag kunde liksom inte riktigt heller säga så här. vad fan klogan eller kunde jag gjort men jag är så väldigt välfostrad så jag tankade klart och och så gick jag in och satte mig och så är det en av dem som knackar på vindrutan han bara du glömde stänga tank du glömde stänga den här för fan är det luckan ja. <laughs> jag vet inte vad det heter. Och jag bara kände mig så jävla liten och ja. jag var ganska ung när det här hände jag var typ 22 eller någonting. Hade, jag, hade det varit nu så hade jag bara så här fuck you knullade dig själv ja. röven jävla gubbe kanske inte det sagt men, typ. men då var jag så här jaha he oj då Och jag bara kände mm. så, här, vad vann de på det. Jag kan fortfarande mm. tänka på den händelsen ibland. Ja, men så, gud, ja. alltså, om de jag märker så får de väl hjälpa mig att tänka då, om det ska vara så jävla viktigt. Ja, ja, ja. jag vet. Alltså, sånt där. Jag större hjärna, jag, stör hjärn. jag kör mycket traktor och så i mitt jobb. Mm. Eh, åker och tankar och grejer. Och idag var jag jättenära på att åka backa in i en annan stor traktor som stod bakom mig. Och jag bara tänkte så här: varför det vore så typiskt som jag som en liten tjej. Jag skulle typ såhär, råka backa bak i en annan nu eh, traktor och få såhär, skit för det. Ja. som <laughs> tur var så eh, han reagera. Men eh, jag tänkte bara så här: Okej, okay, det här hade mycket gärna kunnat hända en kille. Såhär. Sluta tänka. Liksom, ja, men det, precis, det måste ju finnas utrymme för ja. misstag för alla människor. Ja visst. ja visst. Du lycka till med traktorn och allting, och tack för att du ringde. <laughs> tack, du sa ja. hej. Hej. hej. Du lyssnar på Radio 1. Vi tar en nyhetspaus, och jag ska ransaka mig själv vad gäller. Häschka tekniken, gör det du också och ring mig efter pausen 0200 11 12 13 Radio 1, Radio X Valin Vad tycker och tänker du om härska tekniker? Är det så att du blir utsatt för det här med osynliggörande, förminskande, dubbelbestraffning eller liknande ganska ofta? Härska tekniker är ju som sagt, som jag sa tidigare i programmet, att man vill behålla någon eller några vill behålla sin makt eller återta eller ta över ska jag säga, makten i en hierarki. Det kan vara en tydlig hierarki som på jobbet när man vet vem som är chef och sådär. eller så kan det vara en relation eller ett kompisgäng där en av parterna vill stämma lite mer och allt alltid ha rätt eller liknande Ring till mig Sissi och prata om härskartekniker som sagt Tycker du som jag att det här är någonting vi absolut måste prata mer om? 0200 11 12 13 Eller tycker du inte att det finns så mycket härskartekniker som det faktiskt pratas om? Ring Hallå där Hoppsan hejsan, hallå Hallå hallå, tjena vad heter du? Jag heter Katarina Hej Katarina, vad tänker du? Det var jag tänker, jag, jag fick ni begrepp. Jag trodde att det som ni pratar om de här människorna, att de är översiktare. Ja. Får jag, jag veta att det är helt annat. Jag har en granne som alltid bestämmer över mig och allt. Hon säger vad jag ska göra och vad, vad jag inte får göra och allt. Och jag alltid tyckte att hon var översiktare. Men nu ja. förstår jag att hon använde den här häskade kvinn. Mm. Hon är förskillad på dem. Va, va, kan du kan ge något exempel? Vad brukar hon säga då, grannen? Ja, till exempel. Eh, hon säger till mig att ja, jag ska bjuda henne. Jag ska komma till dig. Du ska ta hand om mig när jag blir gammal. Oj, oj, oj. Den ja. här stilen har hon hela tiden. Mitt hus är blå, men hon ser att det är skogsgrön. Och, du vet, det, det, det är, och så vet du vad? Jag är rätt för henne nästan. Så jag säger oj, oj. Så, så det är bara aha aha, aha. Men, men vad, vad tänker du om det då? Hur ska du, hur ska du säga ifrån? Nej, nej jag är för fjök. Jag är för, för liten. Du vet, hon, hon, hon är för tuffa och jag är för, för, för, för snäll. Dumsnäll. Mm. Ja. Men, men det kommer ju bara straffa dig. Jag kan känna igen det att man är dumsnäll. Men du måste ju för din egen skull börja säga ifrån tycker jag. Ja, ja. Men du, du har ju ingen skyldighet gentemot den här grannen egentligen, du är inte skyldig nej, henne någonting Nej, nej, det har jag inte verkligen skyldig henne någonting men vad skulle nej. hända om du sa ifrån och sa så här, du jag har annat att tänka på, jag har inte tid med dig just nu hej då Ja, skulle... Vad ska hon göra? Typ skicka en bomb ja. eller? <laughs> nej, nej, nej. nej. Skulle... Ja, men det är det, skörda det ord. Det, vad ska man göra? Vad ska man hjälpa med? <laughs> men, men du får ju tänka lite på dig själv också. Så här. Vad, vad får du tillbaka? Vad får du utbyta av henne? Nej, ingenting jag fick inte om. Jag, till exempel om jag och min man sitter på kvällen och tänker. Du, du pratar vi tiskt. För annars kommer hon upp och säger Där sitter jag ensam och ni sitter och har trevligt här och inte säger till mig att du ska komma. Men gud, vilken terrorist. <här> Vet du vad, jag tycker du ska prata med din man. Sätt ner foten. Eh, gör det. Våga. Livet är för kort. Men är, är hon översittare eller har hon den här, här härskartekniken? jag tycker hon är båda två, jag tycker det går hand i hand hon är översittare och hon har ingen insikt verkar det vara som, och hon kör härskartekniker när du inte gör som hon vill då skuldbelägger hon dig, och det är en härskarteknik här sitter ni och har trevligt utan mig ja men vad då ska hon vara med i er relation, ska hon typ ligga mellan er i sängen på kvällen när ni ska sova liksom? hur, hur nära får en person komma förstår du vad jag menar, det är ju bara skuld hon får väl skaffa sitt eget liv hon är egen partner, och hon är ett eh, eget umgänge liksom. Ja, hon har mm. pratat med dig efter som är inte många som kan tala allt det här som jag gör. Nej, precis. Du är för snäll. Sluta med det. Och tack. Tack. tack Kram på dig. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Hej. 0200- 11, 12, 13. Fan, vad trött man är på att vara för snäll. Det är inget fel på att vara snäll, men det var för snäll. Det blir liksom inget bra. Tyvärr så finns det, man brukar kalla dem för energikyvar, energivampyrer, som utnyttjar den, som suger ut. Och jag tror inte att många människor egentligen medvetet finns ju psykopater, men jag tror inte att de flesta människor medvetet vill göra det här, utan de gör det för att de mår dåligt. Och det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. 0200 11, 12, 13 ringer du och pratar om härska tekniker. Hallå! Där var du ingen du då. Hallå där? Vem där? Ja, Christian. Hej Christian, vad tänker du? Jo, jag tänkte faktiskt eh, fråga sätta dig lite vad det är för mentalitet att skälla ut andra när de påpekar att tandklock är öppet. Vad sa du? Att ett tandklock? Ja! Ja, nej men jag skällde ju inte ut honom. Nej, men du sa ju det att du tänkte det. Hade det hänt idag så hade vi gjort det. Ja, nej, alltså jag hade ju inte, jag hade ju inte nu, då blev det lite luddigt. Jag hade inte skällt ut någon om någon vänligt hade påpekat det. Men problemet var ju att de, eller den här, det var en person framförallt, som var väldigt sådär översittig och stod bredvid och liksom skulle kontrollera, kan hon verkligen tanka? Och sen så kom han och knackade på rutan med en sån här jävla taskig attityd. Så här, lilla gumman, du har glömt att stänga tanklocket, liksom. Det blir, det är mer att inte att man säger utan hur man säger det, som det handlar om. Jo precis, ja, men mm. så är jag med för det Då lät... är du med. Nej, men Jag förstår att det blev lite luddigt där Men vad ja. tänker du då i övrigt om härska tekniker? Jag vet faktiskt inte alls jag, jag har inte tänkt på det Jag vet ju att många kör ju med den här nedtryckningsstilen Att ja ah, men Du kan ju ingenting Du är bara Du är en arbetare i princip mm. det är Ofta från chefer så känns det som om Ja ah, men du är bara en knegare Vad fan vet du Ja. Och det, det är ju skittråkigt att känna så Eller hur? Ja, absolut. Och jag har ju jobbat på många företag där jag har haft en känslan. Mm. Men, va, va, eh, tänk, vad gör du för att det inte ska kännas där Mer? Man, man kan inte göra så mycket. Man måste ju ha ett arbete. Man måste ju göra sitt arbete. Så det enda man kan göra är att knyta näven i fickan och hålla käften i princip. Ja. Mm. Det, det är det man har kunnat göra hittills. Men nu har jag ju trots allt ryggat upp mig lite grann och säger ifrån på sista tiden. Mm. Jag har byggt upp självförtroendet på något frukt Bra, det är helt rätt Har det bra Ja. Okej, ha det bra, mm. ja. okay, bra. Okay. Hej, ni sa det två gånger här för att jag blev så himla begejstrad I, det här i just alla fina samtal jag får 0200 11 12 13 Ringer du till mig Sissi Hallå där Telefonstrul, hallå Vem där Hej, det är Sammy Hej Sammy, vad tänker du Ja, är vi inne på psykopatämnet, eller? Ja, det är väl både och. Det här ska tekniker, men man kan ju prata om psykopater också om man vill. Okej, okay, men eh, saken är, vad gör man... Eh, alltså, psykopat, det är väl... Eh, vad anser du själv som eh, eh, psykopati? Vad är psykopati för er? Eftersom eh, vi har en psykopat inom... Eh, inte inom familjen, men det är väl nästan... Hon ska, ja, hon ska ändå bli familj, så jag tycker ändå det är ah. jobbigt. Så har man, har man någon direkt... Eh, hur ser man? Någon lösning hur man kan lösa det här? Det finns ju, nu är inte jag psykolog, det finns ju x antal så här kriterier för som man har tagit fram inom psykologin, vad som räknas som en psykopat. Men ja, ofte, det. Eva Russi är nog bättre att ringa frågor fråga om det. Men jag tänker just det här med... Det första jag tänker på är empatiproblem. Att man har svårt att sätta sig in i andra människor känner. Ja, ja du vet. Jo, att man, man gör saker... Och så förstår man inte att det liksom får konsekvenser. Man kanske är elak, med oförstående, tänker bara på sig själv. Man behöver inte vara psykopat för det. Men jag tycker att empatibristen är en ganska tydlig signal. Ja, Eller känner du igen det? Ja, så alltså jag känner igen lite det där. Men empatibristen den går ju bort efter ett tag när man inte liksom förstår att man sårar andra. Nej, känner precis. Man, man kan inte sätta sig in i andra människors känslor. utan man, Det är liksom bara ens egna känslor som räknas på något vis. Ja, det skulle det, jag säga ja. ganska, och att man vill, ha, man vill bestämma, man vill ha makt, man är väldigt besatt av liksom att hela tiden få rätt, det tycker jag också är lite, kanske inte psykopat, men ett, ett tecken på att det är någonting som är konstigt. Ja, besatt var rätt ord för det var det nämligen jag letade efter eftersom den här perso personen hon är helt besatt av eh, en familjemedlem då, då ja ah. Så vi tycker det är jättejobbigt Så vi vet inte exakt hur man, hur man ska hantera det där Har du pratat med den här familjemedlemmen då, om det här? Oh, vi har hållit på nu fram och tillbaka i många år Så vi vet inte exakt hur man ah, jag ska det här. allt det här är Allt det här är väldigt komiskt så är Ibland så kan man bara skratta åt det Jag vet inte exakt hur man hanterar sånt här i, det, jag, jag, du verkar vara en person som gärna har, vill. Jag tror inte att har med ämnet att göra, så där Men eftersom jag hörde lite det här med psykopat, så kan det, då tänkte jag att man kanske kan få lite råd och tips. Jag tänker att så här. Det kanske inte är kul att höra, men till slut så måste man liksom backa lite. för att ja. Så här är det, tänker jag i alla fall bara. Att man kan, den här personen är ju. Den här personen, killen då antar jag, med mannen som ja, är offer för den här kvinnan om man säger. Han är en vuxen människa som måste välja själv. Och min erfarenhet är att eh, desto mer man tjatar på en person, desto mer backar den personen. Alltså, det är ungefär som att man har trots att om jag tjatar på dig varje dag du måste börja ja. träna, du måste börja träna då blir inte du särskilt pepp på att gå och träna utan då blir du snarare Nej. så här: skiter väl jag i du ska inte säga till mig vad jag ska göra Så, så, kan jag, så liksom backa lite från honom och låt honom, för han kom, om hon är så som du säger, eller liksom om han om det är så, eller jag tror ju på dig men han kanske inte ser det han kommer till slut att förstå det, ja, det vi. Och då kan ju du visa att du är ett stöd Ja, ja, ja. Jag har ju berättat ju Vad ska man göra åt det? Det, ja. Nej, men jag får väl tacka för dina råd. Du är underbarstidig. Ja, det är samma. Vad gullig du är. Tack! Ja, det är alltid. Tack så mycket. Tack. Tack! Hej! Hej då! Så här, legitimerad psykolog, något. Nej, men jag tycker man kan ge varandra lite lekman-råd. Um, just det här med härskarteknik är ju väldigt vanligt förekommande. Och det är psykopat eller sociopat inte. Det finns ju jag... Jag har läst väldigt mycket om det här med härska tekniker och just människor som använder härska tekniker. Det finns en jätteduktig retoriker som heter Elin Eksvärd som har skrivit en bok om härskartekniker. Jag kan verkligen rekommendera den. Och man lär sig just konkret hur man bemöter härska tekniker. Hur man faktiskt konkret som sagt ska göra för att ge svar, dräpande svar på tal för det här är ju ett verktyg jag tycker inte vi pratar, det kanske man gör i någon skola nu för tiden, men som jag har förstått så pratar man inte särskilt mycket i våra svenska skolor om just härska tekniker hur man ska bemöta dem, hur man faktiskt ska gå genom livet och känna att jag känner mig rustad för att var med om det här för alla, oavsett tror jag alla, så kommer man någon gång bli utsatt för tekniker. Ring till mig och prata om det här. Du kanske har tips och tankar. 0200 11 12 13. Ring mig. Nu tar vi en liten paus så ring efter den. Du lyssnar på mig i i Radio 1. 101,9 Radio 1 Radio 1. Sissi Är någonting jag avskyr så är det fega människor som fekt och ryggradslöst flyr från konflikter. Jag säger inte att man behöver söka konflikter men när uppenbarligen har uppstått någonting som är en konflikt så vågar man inte ta i den och man sticker huvudet i sanden. Och det här handlar ju också mycket om det som vi pratar om framförallt idag tekniker, Att man istället för att faktiskt bemöta det någon säger på ett vettigt och schysst, respektfullt sätt så ska man genast bli defensiv och börja liksom skuldbelägga den personen osynliggöra den personens känslor och så vidare. 11 12 13 Ringer du till mig, Cissi, och pratar om det här ämnet denna fredag? Hallå! Hallå där! Hallå! Tjena! Hej, Cissi! Är, är det Inger? Ja! Ja, du är så glad, jämt Vad roligt! Vänta, jag ska ta Ja, du får sänka radion, Inger. Förlåt! Du får sänka radion, nu har du gjort det. Ja, jag är den du jag blir osäker ibland. Ja. Att uh, jag vet inte riktigt om jag lov eller inte, om man kan ringa eller inte. Men gud var roligt, jag kom fram. Ja, men nu kom du fram. Vad tänker du om att dela sig inte med ett namn samma. Jo, uh, ja, alltså för några år sedan uh, så, uh, ja det är väldigt fult. Men jag kallar den här mannen för psykopat. Oh. Och uh, han, han var duktig. Han sa sig själv att alltså, vara byggarbetare och sådär. Mm. Och uh, ja han, han, han byggde... Jag måste försöka fatta mig kort. Han byggde en balkong till mm. mina gamla föräldrar. Mm. Det var ju så. Och uh, ja till slut... Uh, så... Fick han nycklar och så kunde han gå över där. Mamma och pappa var väl gamla. Och mm. så alltså, för att säga det kort, han nästlade sig in i mm. vår familj. Mm. Jag förstod ingenting för jag var lite förälskad och så där. Och äh, min bror förstod jag till slut. Men hur fan skulle jag veta det? Och äh, ha. Och jag kom på honom att han hade inte alls någon ställe i Dalarna. Han mm. sa att han bodde i Fruängen. Och uh, från det ena till det andra. Jag kastade ut dem härifrån. Och då visade det sig att han bodde i sin bil. Och då, mm. då riggde han till mig. Och jag förstod. Då förstod jag. Jag måste komma upp till dig, jag måste på toan. Och jag, alltså mm. jag skulle inte låta bli skratta rätt som det var på, alltså utanför våran villa då, som vi hade då. Mm. Så rätt som det var så var det en camping, eller nej förlåt, en, jo en campingbuss där utanför. Oj då, aha. Ja, han, han tog elektricitet från vårt hus, varför inte? Ja, han nästlades in Hur, hur löste ni den här situationen då? Ja det var förfärligt för att Då var det en vän till mig som kollade Och då var den här Campingbilen Den var stulen mm. Och jag ringde till honom Och jag sa att uh, så här kan du inte hålla på Och jag ringde uh, Det var lätt alltså, att ta reda på Vilka människor som hade ägt bilen Och uh, jag ringde dem De kommer hämta bilen och så ringde jag honom och så sa jag, mig, eller, jag vet inte säga hans namn. Nej, nej. Ja, och, och, och nu, nu har de kommit hem och oj, jag ska polisanmäla dem. Och jag sa till honom, du kan, eller, du är liten <laughs> uh, polisanmäld. Alltså det var så obehövligt. Men jag, jag förstår. Otänkt. Men vad, vad tänker du om det här historien nu i efterhand då? Det, Alltså, förlåt... Ja, det, det äcklar mig och jag, mm. inga, jag mår så dåligt av det att jag kunde bli så lurad mm. plus att det var en vän till mig från Amerika som kom hit, han sa kan du bara få bo hos dig två veckor då hade jag sällskap med någon annan vän och då mm. tänkte jag ja varför inte och vet du, det tog och till slut sa jag till honom Oh, snälla Rara, du, nu har du bott här i två månader. Mm, mm. Jag var ensam, jag hade, alltså den andra mannen jag hade, vi var serbiga. Okej, okay. är... det här blir lite långrandigt för lyssnarna, men jag förstår vad du vi menar. Tar... Du sa ifrån i alla fall, det var bra Inger. Okay. Mm. Ha det bra. aldrig var för snälla. Nej, tar... man ska säga ifrån. Oh, kul. Hur, länge, hur mm. länge kan man tala med dig? Ska du inte ha sommarlov snart? Jo, jag ska sommarlov nästa vecka och sen kommer jag tillbaka igen. Så jag är lite fram och tillbaka här i sommar. Ja, ah, jätteroligt. Jag ah, en kram. Hey. Kram, kram, hej. Kram på dig, hej. Hej, tack. Hey. Ring mig och prata om härska tekniker. du också. 0200 11 12 13. Och jag funderar mycket på det här med jag vill komma in nu sista delen av programmet på det här med hur man bemöter tekniker Säg så här att nu är det många som är lediga så nu är man på en grillfest säger vi, vi ponerar det och så ska du berätta en historia du har något jättefint du vill säga och så börjar du berätta den och tycker kanske det är lite jobbigt att prata inför folk men du tar ändå mod till dig och så är det någon i sällskapet, kanske någon du inte ens känner som mitt i din historia avbryter dig. Åh, fast en gång när jag var i Grekland vad gör man då? För det är faktiskt den härskarteknik. Oavsett om den personen bara är dum i huvudet eller uttänkt har tänkt att utöva en härskarteknik på dig. Så avbryter man inte någon mitt i historia eller på det. Det är ett osynliggörande att inte låta en människa prata liksom, när, man mitt, när man är mitt i en poäng och bara så här bryta in totalt och ta över. Hur gör man då? Vad säger man? Det är också ett intressant i 0, 0200 11 12 13. Eller om du är på en arbetsintervju och du såklart jättegärna vill ha det här jobbet och så säger personen som intervjuar dig någonting väldigt nedsättande vi ska hitta på någonting här jag säger att du eh, du kanske berättar att du har varit och rest mycket och jobbat utomlands ja men jag har varit mycket i Indien och du kan väldigt mycket om Indien och så där. och så berättar du någonting om Indien och så säger den personen att nej nej nej så där, det där ligger ju inte i Indien fast det är uppenbart du vet att det ligger i Indien rätt för det är ju också ett, ett förminskande om man säger det på ett sånt där lite fast du har ju fel det där ligger ju inte in lilla vän. Kan man säga ifrån då i en sån situation eller ska man bara byta ihop och säga oh, okej okay, nej nej det ligger väl inte in Indien då. Hur ska man hantera såna här situationer? Och om det blir återkommande så att ens partner hela tiden förminskar en eller dubbelbestraffar en säger att ja, men det är klart det var ditt fel att du blev av med telefonen när du var full och åkte hem ditt dumma fan. Hur säger man ifrån? 0200 11 12 13. Hallå. Hallå. Vem pratar jag med? Ja. Du får sänka din radio. Jag stänger av ja. du, det. det blev lite disco här. Vad heter du? Erik. Erik, vad tänker Erik? Eh, jo, eh, jag satt tänka på det här med bensinstationen. Det kan det inte ha varit att de kollade på en jävligt snug tjej? Vilken situation pratar du om? När, när du var på bensinstationen när du var ung. Jaha, <laughs> eh, alltså... Nej, in dig. Jag tror inte att de spannade in mig. Jag, var inte, jag hade typ mysbyxor och caps och du vet någon sån här t-shirt med hårdrockstryck. Så jag, jag tror inte det faktiskt. Mm. Jag, man, man känner situationen, det tror jag också du håller med om att mm, man känner liksom att det var, det var inte så utan det var ett mästrande. Var, jag blev inte jättekränkt, men jag tyckte att det var så här det var nästan komiskt liksom. mm. Mm. Men hur, har du blivit mm. utsatt för härskartekniker? Ja, eh, och det, jag sitter här med en knut i magen och eh, jag, jag lyssnade på hon som ringde in och fick någon aha-upplevelse. Och det är väl lite för mig med. Jag lever ju i en relation eh, med en kvinna som är expert på det här. Mm. Ja, modigt eh, och, att du ringer in, tycker jag. Ja, jag, jag har ringt flera gånger under reklamen för att, okay. jag, att jag, våg, jag vågar inte riktigt eh, prata i radion för att men nu Nej, vågar du göra det. tycker jag är jättestarkt. Ja, det, men det är för att jag har tagit ett kliv mot att försöka lämna relationen. Mm. Hur länge har du varit i den här relationen? Fem år. Mm, det är lång tid. Ja, och, och alltid, det är alltid mitt kväll. Hon skriker och gapar och är nedlås i dumma saker. och Man försöker möta det, men eller var tyst. Jag har provat allt och jag, jag kommer inte... Det är för ingenting funkar ju. Nej. Så, så eh, Lite det här att... Eh, du Tips. Eh, är det någon som har levt i en sån här relation som jag eh, som kanske kan delge mig något tips så skulle jag vara väldigt tacksam. Alltså, mm. Vi har ju provat terapi och... Det går bra så länge terapeuten inte säger emot henne. Nej. Men blir hon, liksom, blir hon rasande när hon blir motsagd om man säger? Du får inte be henne vara tyst eller säga emot henne. Nej. Nej. Vad skulle du säga, nu ska inte jag vara terapeuten, men jag undrar lite så här. Vad skulle du säga är det absolut jobbigaste med den här relationen för dig? Vad är det som känns mest liksom tungt? Att jag går runt och är ledsen. Mm. Och att det är som att hon njuter av att jag är ledsen. Mm, det blir en jättekonstig maktbalans eller obalans ja. kan man säga. Det var väldigt starkt att du ringde Erik. Jag ska, vi ber de andra som lyssnar och kanske känner igen sig kan ge dig lite tips. Stor, stor kram på dig. Lycka till. Ja, okay. tack själv. Hej. Hej. Ja det här var ju ett alldeles som teknik kan ju vara på en liten nivå eh, som att man blir tillrättavisad och så kan det vara på en väldigt stor nivå som det här att det handlar om ett förhållande och Erik i ledsen och mår inte alls bra. Vad har du för råd till honom? Du kanske också har varit i en relation eller är, framförallt när man har kommit ur det så är man ju lite mer insiktsfull och kan se tillbaka med lite liksom, nyktrare blick men... Har du varit i en relation när du också har blivit utsatt för väldigt mycket mästrande, tillrättavisande, maktutövande? Hur ska han tänka? Hur ska han våga lämna den här tjejen efter fem år? Ring in efter pausen och prata med mig också till Erik om du vill. 020 12 13 Ringer du till mig, Sissi, i Radio 1. 101,9 Radio, 1. Radio, 1. Radio 1. Du lyssnar på Cissi Valini i Radio 1. Vi pratar om tekniker. Jag kände så här, fasen. Jag kan ju inte göra det här programmet utan att liksom kontakta The Queen av bemötande av tekniker. Därför kopplar jag in retoriken, retorikexperten Elaine Eksvärd. Hej! Hej! Hej. Jag nämnde ju dig tidigare i programmet. Du är på, i Visby så du har inte kunnat lyssna eh, suttit på flygplan och sådär. Men så tänkte jag så här jag måste ju ringa upp dig också. Det här går ju inte annars. Ja, vad bra jag blir. Jag älskar det här med. Det är tråkigt att folk är för det, men det är väldigt intressant. Ja, men precis. Du är retorikexpert. Eh, mm. Retoriker, vad ska man säga? Författare. Yeah. Ja, mm, precis. Och du har skrivit en bok om tekniker. Ja, precis. Den heter just det är Bra. Mm. Konkret, liksom. Och då tänkte mm. jag så här... Ja, det är många som har ringt idag, hittills. Mm. Det är många som har ringt och har haft så här stora problem, mindre problem. Men allting sammantaget handlar ju, Elaine, om det här med hur ska man bemöta när någon utsätter den för tekniker och jag sa ju det, för sen du håller med om det vi alla blir någon gång utsatta Ja, och ännu mer intressant vi utsätter alla någon gång med mm. det uh, så att det går åt båda hållen. Att man själv um, har i alla fall någon gång sagt så här med lilla vän du vet väl inte det här eller att ja. man osynliggör eller sådär Ja på olika sätt, absolut men jag tänkte men... Vi, kör, vi kör på för du har lite dåligt batteri mm. och programmet är snart slut så jag tänkte vi, vi kör på här så får du bara ge lite tips Mm. jag läser här de här du jobbar också efter de här Berit Ås fem stycken härska tekniker eller har du fler? Nej, det gör jag inte. Men de är rätt bra. Berit Ås har ju ett genusperspektiv på härskarteknikerna mm. och jag har ju retoriskt perspektiv på härskarteknikerna. Mm. Jag har Men inte läst din är... bok förlåt jag ska göra det i sommar. Det är ingen fara. Men det är bra komplement och båda är väldigt bra. Men då tar vi de här fem, för jag tror att det blir lagom för folk att smälta. Om vi börjar med att man blir utsatt för osynliggörande- att man då blir nedtystad eller liksom förminskad i någonting- hur, för jag, har fått Excel, jag har ett exempel här på Wikipedia. Då. Eh, någon tar upp det som någon just sagt som om det vore ens egen idé. Eller tar ja. ordet trots att någon annan just börjat prata. Jag gav ett exempel här som kan hända i sommar. Man sitter på en grillfest och börjar berätta en historia. Och så blir man avbruten mitt i historien. Någon som säger, Åh, fast en gång när jag var i Grekland. Ja. Hur gör man i en sån situation tycker du? Rent Nej, det, retoriskt. Det är bara säga starka saker som... Om jag bara får prata till punkt. Och så ser du väldigt ut när du säger det. För att oftast jag folk det här omedvetet. Så man vill inte skapa en tråkig stämning. Och sen det är bara att säga det andra. Jag ska bara prata till punkt. Eller det allra bästa det är om det är någon som bevittnar att du blir utsatt för det här. Mm. Så att om du ser någon bli utesluten. Så säger du det. Ja, men, sitter jag var något riktigt färdig. Jag skulle vilja höra vad hon sa. Mm, det blir ännu starkare om någon annan tredje part ja, liksom säger det att. Det är svårt att själv ta det utrymmet. Mm. Så det kan vi bli bättre på allihop och se när andra blir utsatta för härskartekniker. Ja, just i det. det tillfället så behövs det lite civil courage att folk ja. griper in och säga någonting. En annan teknik är ju förlöjligande. Jag läser här nu till också. Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som är löjlig och oviktig. Till exempel att man, om du säger någonting så skrattar man åt din dialekt eller liknande. Hur, mm. istället för att fokusera på det du faktiskt sa Mm. Hur, det tror jag många har varit med om. Hur bemöter man det? Genom att sätta fingret just på det. Så jag tycker man ska vara tydlig med att sätta gränser och bara säga vad är det du tycker det är så himla roligt? Och vad har det med det jag har att prata om att göra nu? Mm. Eh, ibland, Allt för många av oss leker hobbypsykologer. Mm. Så jag känner mig förstå. träffad. <laughs> ja, att vi ska förstå varför folk är idioter. Det får psykologer förstå. Vi andra får ju sätta gränser. Ja, man kan förstå bara konstatera att, att vissa är människor är idioter. Ja, och, och det är inte okej. Okay. Det behöver inte du leva med. Utan de får leva med sig själva. Så säg bara det. Lägg ner. Mm. Vi ser konflikträdda i Sverige. Helt onödan. Ja, vi får göra ett helt program om det. du och jag. Ja. Men jag kan peta in lite bara. Det ringde en kvinna förut som hade problem. Hon har en granne som hela tiden tränger sig på och vill ja. vara med. Och hon, den här grannen har liksom börjat kontrollera hennes liv, den här kvinnan som ringde. Och hon var, kände sig rädd och sa hur ska jag. Alltså, hon var, inte, hon var inte hotfull den här kvinnan. Hon var väldigt påträngande och tyckte liksom att hon skulle bjuda henne på mat och skuldbelaga henne när hon inte hade gjort det. Och hon Nej. var så här, Hon behövde väl lite tips, tror jag. Vad skulle du vilja säga i en sån situation? Hur kan man säga ifrån då? För det är också en tekniken. Ja, att det är vänliga gränser. Att nu får du lugna dig lite. Ja. Eh, och då, då får man ju inte vänta sig att den här kvinnan kommer reagera önskvärt. Men det är inte, det är inte poängen strunta i folk reagera. Utan sätta gränser. Mm. Och säga att nu får du lugna lite annat att göra. Eh, mm. Om den här personen skuldbelägger dig så får du bara vifta bort det. Och liksom, var du frågan. Ibland får man låta skiten rinna av. Mm. Och vara tillflån. Var lite mer som Carl Bildt. Ja, <laughs> Tillflånmannen. Eh, undanhållande information är en tredje här. Eh, att utestänga mm. någon eller marginalisera vederbörandes roll- genom att undanhålla väsentlig information. Och det exempel man säger här då om man pratar om arbetslivet är att- jaha, nej, men det där har vi redan bestämt på ett möte som du uppenbarligen inte kom på- fast man inte ens har fått reda på att det var ett möte. Ja, precis. Och då får du säga att ja, varför jag uppenbarligen kom- var för att ingen informerade mig om att det här mötet skulle vara- hur tänkte ni då? Man, man ifrågasätter helt enkelt. Hur tänkte ni? Varför ah, bjöd ni inte för in mig? För det, det bästa är det när man, man i en sån situation då kan man känna sig lite dum och säga Gud, har jag glömt bort det här eller hur var det? Ah. Men lisa på en intuition om att du faktiskt inte hade fått information om det och säg det. Med skarp blick titta på det och säga Jag fick inte information om det här. Det är ett problem. Hur tänkte ni när ni inte gav mig information? Ja, det är ett bra tips. Och ställ absolut. frågan nyfiken. Mm. Och du, du, du pekar hela tiden på Elaine att man ska vara lite trevlig. Så här, ja, är det viktigt? ibland. Alltså, ja, för grejen är den... Jag tror att det bästa är att du utgår från att folk inte visste att de har gjort fel. Mm. Uh, de flesta, min tep, är att de flesta är omedvetna härskare. Mm. Och, och därför kan man bara känna sig attackerad och bli så defensiv när man är för ja, aggressiv. Utan då är det bättre att det le lite och säga... Ja, ja le, men inte det här radiosleendet- utan gärna så att det kommer från hjärtat. Mm. Uh. Lite så här passivt, aggressivt och Ja, det är värre. Det finns ju någon som verkligen- pressar fram ett leende så känner man- att det här kommer inte från hjärtat, det kommer från någon annanstans. Det kommer från någon annanstans. Uh, och så har vi dubbelbestraffning. Att ställa någon inför ett val- och utsätta vederbörande för nedvärdering- jag kan jag säga hän istället. Och utsätta, det så mycket kortare. Ut, utsätta hen för nedvärdering och bestraffning- oavsett vilket val hen gör- Eh, till exempel då så säger man här man är noggrann med sina arbetsuppgifter så ser chefen det som att inget blir gjort och om man snabbar på så får man höra att man slarvar att, och det här är ju också om vi ska ha ett genusperspektiv just kvinnor som skuldbeläggs dubbelt att eh, ja, men om du gör så så är du en dålig mamma men om du gör så är du också en dålig mamma hur du än gör så blir det liksom fel vad, vad tänker du där? Hur ska, man, hur ska man bemöta om... Vi kan ta just du ju, inte bara retoriker och liksom en grym yrkeskvinna. Du är ju en morsa också och skriver en del ja, om det. Eller så ja. här. Hur, du, hur tänker du liksom kring det som mamma? Ja, men det finns ju de som säger... Jag jobbar ju med min, mam, min man är hemma, hemma mer än vad jag är med vår son. Mm. Och det var man som säger... Vad är din stackars son? Jag bara, det är inte så synd om honom. Han är med sin pappa. Mm. Jag har passa din... Man är din son. Jag, nej, han passar inte honom. Det är passat till så. Det är så sjukt att man fortfarande... Jag går där och tycker liksom synd om hur förlegade och dammiga deras hjärnceller är. Uh, och där tycker jag att... Alltså det här låter kanske lite realerande ja. men när folk kör dubbel för det då är det ju faktiskt för att de är elaka. Ja. Det, det är en av de få hemska teknikerna som känns medvetna. Ja. När man faktiskt vill få någon medvetet att känna sig sämre. Ja. Och det jag brukar säga, om jag orkar, det är att vad vill du komma med den här kommentaren? Man ifrågasätter helt enkelt. Varför säger du ja. så här? Vad är din poäng? Ja, vad vill du komma med den kommentaren? Mm. Vad händer när jag svarar på det här? Mm. Det är jätteintressant. Har du gjort det själv och fått någon form av svar? Ja, när folk har ju sagt här, nej jag förstår inte vad du menar. Och då säger jag, men jag tror att du gör det. Uh, jag förstår däremot inte vad du menar. Mm. Så jag undrar vad du vill komma med det här momentanen. Då blir det ofta lite tyst, eller? Ja, ah, det känns lite att det är en obehaglig tystnad. Och folk säger, säga, oj, tjär, du är arg. Nej, du är nysiken på hur du menar. Så får jag gärna förklara. Ah. Uh, och det, är liksom, det, är det kanske blir en obehaglig stämning. Men det är inte ditt fel. Det är den här personen som utsätter dig för dubbelbestrassning. Och det, jag, mm. det måste man veta. När man går in i en konflikt. Att det är inte är ditt fel att det blir en tråkig stämning. Nej. Alla gånger. Vi tar ju Ibland kanske det behövs en tråkig stämning att man rensar luften lite istället för att låta skiten hänga kvar i tre år som vissa gör på arbetsplatser. Och då blir det ju ett, en jättesak som växer och växer och växer om man ja, inte tar det, upp det. man kan komma in på arbetsplatser så känner man att det sitter i väggarna. Och det är det som händer om man inte tar tag i konflikter. De kryper in i väggarna, upp i väggarna och blir en del av arbetsplatsen. Och det är inga roliga arbetsplatser. Nej, det tar ju lång tid att lösa sådana konflikter också. Ja, gud ja. En sista här nu, Elaine. Påförande ja. av skam och skuld. Att få en att skämmas för sina egenskaper eller antyda att något man utsatts för ens eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Och så tycker vederbörande här som har skrivit på Wikipedia, att man ska skilja på skam och skuld. Men ja. skitsamma, men jag tänker just det här klassiska exemplet brottsoffer, framförallt kvinnor då som blir utsatta för sexualbrott även om det inom citationstecken bara var tafs på krogen och man ja. säger det så ja igår så var jag på, på en bar och det kom fram en kille och tog mig på brösten och det var jävligt obehagligt, ja men du hade ju ringat då får du skylla dig själv, det är ju den här att man lägger skulden på den som faktiskt inte har ja, gjort inte. någonting, påfallande mm. skuld och eh, skam den är ju väldigt svår för där är det ofta ofta så här, rätta mig om jag fel men där är det ju ofta någonting som har hänt och så kanske man är chockad i har svårt att säga ifrån. Men sen i efterhand när man berättar om det- det är då man får den här skulden kastad på sig. Just det. Hur ska man bemöta det är... ifall någon... Nej, men om någon säger, vad hade du på det? Då, då får man säga, vad hade jag med saker att göra? Mm. Uh, ja, men du ber om det. Och, alltså, där, där, antingen får man en dialog och säger det. Alla män som har kortbyxor- ber om att jag ska taffa på dem. Mm. Hur resonerar du då? Uh, och där är alltså ställa frågor- för att få en andra insyn och egentligen korka till låter. Mm. Fantastiska tips. Jag tänkte innan du rusar vidare inför Almedalen. Längre, tänkte ja. vi skulle, du ska få ge ett råd där, För du var inne på något väldigt bra med självransakan. Hur kan man själv se sina egna härskartekniks vad ska man säga, beteenden? Hur kan man bli bättre på att se det själv? Genom att vara öppen för kritik. Alltså, det ska vara väldigt orolig om... Ingen ger dig kritik någonsin. De kanske är dålig på att ta och ingen vågar liksom säga hur de egentligen tycker. Och det som är så att dålig information om dig till dig, det kan skada ens ego ett tag. Man känner sig lite, av ah, vad tråkigt att höra det här. Men dålig information om dig till andra det skadar mm. skada rykte. Och det är mycket värre. Mm. Så att det, fråga folk om någon avviker i sitt beteende mot dig. Fråga var det någonting jag sa eller gjorde, berätta gärna det. får folk att känna sig trygga till kritik. Då garderar mm. du rätt bra. Tack snälla Elaine Eksvärd för att ja. du... Nu känner jag så här nästan att jag... För när man säger någons namn många gånger så ger det också en ja. härskarteknik. Nej, men, Elaine, men, Elaine. men nu gör det för att det är radio för är ja, folk ska ja, men Det vill med om du hade sagt Elaine Eksvärd. Hur menade du då? Ja, precis. Jag ville bara att folk skulle veta vem det var jag pratade med. Ja. Så det var ingen härskarteknik. Nej. Tack Elaine, lycka till. Så är det igen Tack, det med ditt Hej. arbete där i Almedalen. Vi hörs, ha bra. Ja, det är med. Hej. Mycket intressanta råd. Du som lyssnar, som inte är retorikexpert, det är ju inte de flesta av oss, har absolut chansen att ringa och prata mer om härskartekniker. Det kanske var någonting Elaine sa här, husexperten för dagen, som du reagerade på, som du tänker någonting kring. Ring mig efter pausen 0200 11 12 13. Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1. Vad tycker och tänker du som lyssnar på mig, Sissi Valin denna fredag om tekniker. Ring mig. Jag tycker det är väldigt intressant det här eftersom det rör kommunikation. Och kommunikation rör ju oss alla. Vi alla, nästan i alla fall, pratar. Vi kommunicerar varje dag med i alla fall någon eller några människor. Och den här interaktionen skapar ju mycket tillfällen för just tekniker. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Hallå? Yes. Hallå? Vem där? Hej Hej Åh oh, förlåt jag måste Oj Det är jag igen ja. Hej Inger Vad det, tänker det, du då? Åh jag ringer en gång Ja ah, det går bra Jag är snäll idag Ja ah, du är Åh ah, vad roligt Att jag kan ringa in Jag tänker så mycket på allt det här Och jag, och jag tänker på Erik Som ringde och Erik. hade kärlekstrubbel Ja mm. ah, och ah, Alltså Felet jag gjorde Mm. Ja, jag var ju förälskad. Han på något vis gömde mig i flera månader. Mina vänner, de, de vänner jag har... Vad oh, fan tar du vägen? Plus att eh, jag lyssnade inte på mitt syskon. Jag lyssnade inte mm. på dem. De kom ju på mycket tidigare än jag. Att det här... Alltså, ja, det är hårt. Men han... Han är fan psykopat. Hoppas du lyssnar nu, människa. Mm. Men vad har du för råd till, till Erik? Hur ska man tänka för att liksom våga ta steget och kanske lämna den här personen? Alltså, ja... Äh, jag... Bara... Alltså, vad ska jag säga? Jag bytte mitt telefonnummer till hemligt telefonnummer. Och... Äh, äh, jag eh, lyssnade på dem i min närhet. Mm. Väldigt noga. Vilket jag inte gjorde i början. För jag var förälskad. Mm. Och eh, jag fick stöd av dem. Och jag tycker Erik. Om hon håller på och förföljer dig. Skaffa bara hemligt telefonnummer. Mm. Öppna inte dörren. Om du inte vet vem som är. Mm. Alltså. Jag kallar inte det för feghet. Mm. Absolut inte. Nej, det är ju att rädda sig själv. Ja, och jag, mm. alltså jag har rätt att göra så. Det är förfärligt. Men, ja, uh, uh, jag vet inte vad han ska göra. Vad ska han med, med en kvinna som frågar honom? Mm. Vad ska han med det till, Erik? Stäng av telefonen och skicka henne, öppna inte dörren. Svara inte på om hon skriver sms eller håller mm. på med datorn. Alltså, det... det och och, och mm. vet du, jag undrar, vad säger vad säger hans vänner? Alltså, med, mm. Det är ett jättebra tips att, att prata med sina vänner tycker jag också. Att man... man kan anförtro sig. Tack Inge, det var jättebra tips av dig också. Ja, men jag hoppas han gör så. Mm. Vi får hoppas det. Hoppas att den jävla idiot och lyssnar på det här och känner igen mig. Mm. Jag, Kram för rysningen. Jag tänker på honom. Mm. Men du ska fokusera tycker jag på positiva saker. Ja, gör jag det nu. Du är värd det. Kram. Men jag har fortfarande hemma telefonen. Ja, men det är bra. Jag ser inte ditt nummer när du ringer ja, heller. men vet inte det var roligt att jag kunde ringa. Ja, ara. Kram, gumman. Oh, Trevlig helg. Tack Kram. Hej. Hej. Tack så mycket. Hej. Hej. 0200 11 12 13 är numret. Hallå. Tjena. Tjena. Vad heter du? Eh, Henrik. Hej Henrik. Vad har du på hjärtat? Jo, jag tänker att det är mycket föräldrar som eh, håller på med härska teknik mot sina barn. Mm, intressant. Hur, hur tänker du då? Ja, men exempelvis att barnet kommer att vara ledsen för någonting. Eller den känner någonting utifrån sin verklighet. Att jag... Någon är dum eller vad som helst. Mm. Och det, är liksom, det är allvar för barnet. Men sen kommer det föräldrarna föräldern och säger det. Då kanske föräldern börjar prata bebispråk. Nej har ju så, alltså, Det är ju ren, det är ren här, teknik mot barnet. Och barnet kommer ju lära sig. Alltså den blir förminskad. Och eh, det är... Eh, antingen så lär den sig teknik själv. Mm. Eller så kommer den eh, att bli förminskad helt enkelt. Mm. Ja men det är ju ja. jättebra, jag, jag tycker att man jag, jag tänker liksom att man måste ju se en i sitt föräldraskap Va, vad är det jag gör och hur påverkar det mina barn precis som du sa Ja, jag tror att det kan vara en bra. men jag vet inte, är, är det repriser som går bra nu nu eller? Nej nu, du menar när, när vi pratar nu <laughs> eller? <Ja. laughs> Nej det är live. Ja. live <laughs> Det är svårt ja. att ringa till en repris eller hur? Ja. Jo. Det är lite konstigt. Du hade ja, det hade jag, men, varit imponerad om du lyckades med det ja. jag säga. Jo, men jag hade radion på samtidigt här så det um, Nej nej, det här är det här är klockan är 14:57. Nej, 54. Den vad fan är det för datum? 28:e. Vad är det för datum idag? Jag vet inte. Fredag ja, jag, i juni. Fredag. Sista fredagen ja, i juni. Tack för att du ringde. Har det jättebra. Du, jag, jag har en grej till det var, ja, okay. det, det var någon som sa um, vad man kunde göra om man blev avbruten. Nej, det var du som sa tror jag. Ja, ah, Elaine som experten vi pratar med där kanske. Eller jag, ja, jag vet alltså någon, någon som sa så här, om man blir avbryter om man berättar en historia så är någon som liksom avbryter den av, och drar sin historia. Ah. Vad, vad ska man göra då? Ah. Och eh, ett eh, ibland i alla fall ett effektivt sätt eh, som i och för sig är lite härskad teknik tillbaka, det är och tyst och sitta och lyssna på den annans historia och sen så när den är färdig så istället för att liksom, skrappa eller ta notis om historien så fortsätter man precis där man var. Den är jätterolig. Som ja. sagt, när jag kom på färgen där så... <laughs> <Precis>. <laughs> ja, eller att man faktiskt... Det är nu elakare, men om man ska vara lite evil. Om den personen börjar berätta så avbryter man den personen när det är som mest spännande och börjar berätta en annan historia. Ja, eller? ja precis. Liknande. vill till att man får publiken bara. Ja, det kan bli ett roligt skådespel. Du har en jätteskön helg. Ja, det kan man. Okej. Okay. Hej då. Ja, det här med vardag om, om man pratar om vardagssituationer av härskartekniker som många tror jag det är det vanligaste att man blir utsatt för. Hur ska man hantera dem? Det är att man blir avbruten eh, mitt i när man håller på att säga någonting i, på en middag till exempel. Man känner sig... Ja, men du, du pratar så ofta om vuxenmobbning. Jag tycker all mobbning är ju bara mobbning. Det är som vardagsrasism. All rasism är ju rasism. Men vi kan ändå säga så här, vuxenmobbning då, för att ni ska förstå vad jag menar. Eh, när vuxna människor som ska veta bättre än barn... Förminska någon, förlöjliga någon, dubbelbestraffa någon, ge någon skam och skuld för någonting den personen känner. Det förekommer ju hela tiden och jag skulle vilja lämna er med ett hobbypsykologråd. Jag bryter mot Elaine, retorikexpert, Elaines regler. Nej, inte regler, men hon tycker inte vi ska vara så mycket hobbypsykologer. Jag älskar att vara hobbypsykolog, I'm so sorry. Jag tänker att man ska tänka så här att man själv har makten. Över sitt eget liv, över sin egen situation, över sin egen vardag. Om du inte lär dig, och det här är lika mycket råd till mig själv. Om du inte lär dig säga ifrån, om du inte lär dig att ifrågasätta. Ingen kommer göra det åt dig. Det kanske kommer hända, men du kan inte förvänta dig det. Det är ungefär som att förvänta dig att någon ska ringa på och bara Här får du ett jobb, jättebra, 35 000 i månaden, firmabil. Det händer liksom inte. Du måste fixa biffen själv. Ha en underbar helg honey Och våga säga ifrån, våga mota bort härska tekniker mot alla grind. Och se över hur du själv beter dig. Använder du härska tekniker? Jag gör det absolut ibland. Oftast omedvetet såklart. Och det är inget smickrande egenskap, det får jag jobba med. Har det fantastiskt som sagt. Vi hörs. Puss och kram. Hej då.